Я маю на увазі з державою, що ми боїмося про неї думати. Ви, наприклад, маєте державний розум і відповідні здібності. До вас приходять і кажуть – створюйте уряд. У ваших жилах захолоне кров від страху, правда ж? Тому я не дуже обурювався, почувши скарзу загряти. Нам потрібен Хмельницький, але щоб він народився, треба щоб принаймні кілька десятиріч кипів Дніпро від козацьких човнів, щоб десь за очима змужніла наша сила, і ми до неї звикли. Приглядаючись до вашого товариша Павлюка, коли я перших побачив, то мало в долоні не сплеснув. От здумаю згусток енергії. Не скажете, що з ним? Чвари сточили. Стратегії, тактики. Нібито. Ну ось, Тепер увідіть становище історика. Напишу правду, нікому не сподобається. Та я і без цього віддаю собі справу в тому, що не можна цим вироком доконувати народ. Досі мені вірили і повірять ще раз. Ох, та що це? Кривов'яз схопився за груди і повернувся обличчям до стіни. Так він постояв трохи, потім зробив крок у бік, все ще тримаючись руками за зібрану судорожним рухом блузу, в очах появилась розгубленість. Зиркнувши на мене, він спробував усміхнутися. «Засидишся в погребах, тоді й свіже повітря шкодить». Щоки його посіріли, чолу закам'яніло в зморшках, як у мерця. Я допоміг йому добратися до Льоху. Він одразу ж сів у куточку, вперше з ліцями в коліна. Обняв долонями голову. Хлопці вкладалися і не звертали уваги на скорченого кривов'яза. На новому місці ми не почували себе так безпечно. До того ж, знову почали голодувати. Часто спалахували суперечки, ми були виснажені. Думка шкодильгала, воля ослабла. І все ми бачили в спотвореному освітленні. На третій день щепилися Грушевич з Павлюком. Грушевич, охопившись за Миколині слова, що національний рух є складовою частиною соціалістичної революції, став ганьбити комуністів, мовляв, усі зусилля треба зосередити на боротьбі за національне визначення. Але ж при відповідній ситуації можна поставити питання про пролетарську диктатуру. Микола назвав Грушевича націоналістом. Лікар кинувся на нього з кулаками. Стійте. крикнув кривов'яз. Він писав, лежачи на дошках, Схаменіться. Кривов'яз тремтячими руками склав папери і обвів нас презирливим поглядом. Підійдіть до мене, покликав він. Ніхто не ворухнувся. Кривов'яз сумовито похитав головою. І все ж, крім вас, нема на кого звіритися, мовив він неористанично збираючи пригоршної губи. Оце списки моїх робіт, виданих у Галичині, в Росії, в Польщі, Німеччині, Франції і в Америці. Не дайте цьому довголітньому доробку загинути. Прийде час, зберіть докупи, видайте. Тут висновки із столітніх суперечок і орієнтацій. Передбачення, тут... Він опустив голову, ударившись об стіл. І я вмираю. Я оглянувся на хлопців. На їхніх обличчях мигнула тінь збентеження. Все це виглядало театрально. Проте кривов'яз не зводився. Першим отямився Грушевич. Він підбіг у куток і підняв професорові голову. Кривов'яз дивився на нас скляними нерухомими очима. З рота витекла краплина слини. Набухла булькою і булька тріснула. Мені заломило в очах, ніби вони вилазили з орбіт. Грушевич опустив кривов'язову голову на папери, припав вухом до грудей, потім звиклим рухом п'ятірні закрив очі. «Лихо нас не навчить, то може навчить смерть?» – подумав я машинально. Олекса заплакав. До мене наблизився Павло і сказав, що всьому виною «Нове місце. Поки ми мешкали в Корнякта, старий глипів, а тут пустився світу. Кривов'яза треба поховати з почистями. Ми скличемо народ. Я мовчки кивнув. Ми пронесемо його тіло через усе місто».